Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbi l'alamin, wa salatu wa salama, ala rasulina, wa rabijina, muhammanu, ala alihi, wa al sahbih, ijma'in. Uz Allah'u će alšanom dođo smo i do postlijnjeg dersa na našem ciklu spredavanja. Vjerujte mi, i sestri, da žal mi je smo došli do kraja Boga ali ako u jednu ruku, u jednu ruku je možda jedna kao radulost što smo uspjeli da ustrajemo u ovakvom broju, da ustrajemo na, na ovakom hajru, ja mislim da je to za svaku pohvala. S toga ja molim, Mladir Šanom, da vas nagradi za ustrajanost na pravom ruku. Još jednom ću samo napomenuti, dakle za test, s obzirom da imaju novih učesnika, dakle, petak poslijeg Indije namazim Šala, test će biti, i ako bude, bit će podjela ovih CDO-a, dakle, kursa o zalagnoj svane nagrade, dakle, ako mogu da odrazvolite se na testu pa projekte svoje znanje koliko ste naučili. Morim? Da, da ovaj zapitak. Poslijedni naš tersa, ako mogu da, kao što ste i primijetili, tu je, dakle, profesor Redman Simbašć. Kao što bi počeo ovaj kurs, tako ćemo ja na i završiti sa ovim važnim predavačom, sjehom. On nam se obraca nekoliko glavnih nasihata za pomoć u toku cijelog ukursa i također za okružiti nam jedin napraviti da prijednu cijelinu cijelokupnog kursa. Posle toga, ako mogu da otvorit ćemo, da dakle, prijednu, ako možemo reći jednom e, pitanje i odgovoriti u tom smislu, da dakle, moći ćete dakle, da bada i pismjeno i usmjeno, dakle sve dolakšano namazak, ako bada profesor je tu pa da odgovara na naše pitanja, pa da vas ovaj rušan nagrad priprijemte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 وباد فإنه خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وباد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دعكم سهله الله سبحانه وتعالى الصلاه والسلام على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم غور بما سليتي Svaki čovjek Allah Đelešanu stvori i podari mu život i podari mu sve što mu je potrebno za život i od njega ne traži za uzrat ništa osim jednog a to je da samo njega obožava i nikoga drugog Allah Đelešanu to napominje Suri Asin Ja Zad vam nisam u Emane dao ili naredio da ne obožavate šeitan? U ovom ajdu šeitan u principu čovjek bilo šta da obožava na ovoj zemlji sunce, mjesec ili kipa, on praktično obožava šeitan jer on je taj koji ga je naveo na to i to je njegov krajnji cilj. Također u hadisu Poslanik s.a.v. govori da kad čovjek bude ušao u džehennem, ili kad bude trebao ući u džehennem, pita će ga Allah dželešanu šta bi dao da se izvučeš iz toga. Kaže, dao bi sve jarape. A onda će mu Allah Đalešanu reći, ja sam od tebe tražio puno manje. Da samo mene obožavaš i nikoga drugo. I zato osnovno u životu cilj stvaranja cilog svijeta kosmosa, dženne ta džennema stvaranja čovjeka jeste da obožava Allah dželaša. I džine i ljude stvorio sam samo i isključivo sa ciljem da mene obožavaju kažem mao ridu min humer risak Ja ne želim oni meni obskrbu da donose. Vo da donio. I niti želim da hranim. Inna Allaha Allah je taj koji opskrbljuje. Znači Allah nije želio robove, nije stvorio robove zato da bi oni njemu koris pribavili. Allahu ne treba naša koris. Niti možemo mi dostići njegovu koris. Kako to stoji u hadisu nego da bi svatili da su Allahovi robovi i da imaju zadaću, a to je da ga obožavaju. Od prvog čovjeka do posljednika. To su naši učenjaci to obožavanje opisali u četiri koraka koja čovjek treba da uradi na ovome svijetu. Svako ljudsko biće koje mala udane životu znači u četiri koraka što treba da uradi u tom svom životu da bi stvarno bio Allahov rob i biće koji zaslužuje Allahovu milost džennem i da bude udaljeno od Allahove srđbe a to je džennem pa koja su to četiri koraka prvo mora naučiti troje to je prvi korak na tom putu mora naučiti troje Prvo komu je gospodar Drugo koja mu je vjera i treće koji je poslani koji mu je poslati A dokaz da je to prvo što mora naučiti da je to troje što mora naučiti jeste to što je opće poznato da prvo što će biti pitan u kaboru kad bude ispušten bit će to troje ko ti je gospodar koji si vjere i koti je poslanik tu ti je lična karta za ahire. ne možeš proći kabor i ono što dolazi u kaboru doktore položiš znači to moraš naučiti u toku Koti je gospodar koji ti si vjere šta ti je vjera, šta to islam hoće u tebe I koti je poslanik? Salavah. Mi bismo trebali za našeg života da naučimo da nam je gospodar Allah. I da to dijelimo potvrdimo. Zatim bismo trebali da naučimo da je naša vjera Islam. I što više o Islamu znamo, to je bolje. I treći, da znamo da je naš poslanik Muhammed s.a. Poslednji poslanik i vjerovjesnik. I što više o njemu znamo, to je bolje. Hmm. To je prvo. Drugo, to je prvi korak, naučiti to o Drugi korak je pokoriti se Allahovoj naredbi i kloniti se njegove zabranje. odnosno raditi po tom znaњу. Molim. Evo ima neka lokacija. Raditi po tom znaњу. Je čovjek teško je da može dokazati recimo stvarno vjeri u Allaha, da vjeri u poslanika, da vjeri u islam i zadovoljen Allahom kao gospodarom, zadovoljen slavom kao vjerom i zadovoljen je poslanikom odnosno Muhammedom kao poslanikom a vam, s druge strane apsolutno ništa od islama nema u svom životu ništa nema, recimo ne klanja nikako ne postoji ništa s druge strane, nije ga briga ili recimo još ako psuje vjeru ili vjerske te svjetinje itd. Zatim, s druge strane, nije mu važno hoće li počiniti blud, hoće li njegov nekog či ili nešto počiniti blud ili s druge strane, ovaj, ne pazi ni na kakav propis, to je stvarno teško dokazati. Jer dijela su taj upravo dokaz koji potvrđuju naše vjerove. To je drugi korak. I zato primijetite jednu stvar. Šta će se to vagati na ahiretu? Vagat će se čovjek ova I ako ona nisu teška i nema i dovoljno, to će biti loše vaga za tog čovjeka. Treći Treći korak na tom putu je da poziva druge ka tomu znanju. Da se ne ograniči samo na sebe, nego i druge poziva ka tomu znanju i tim dijelima. I četvrto je da se strpi na svim tim neugodnostima. Da se strpi prilikom traženja znanja. Da se strpi prilikom izvršavanja naredbi i zabrana da se strpi na neugodnostima koji malo rašano propiši da će pretrpjeti to toku života. Kao što recimo na imaštine nekad. Kao što recimo bolest. I slično. To su ta četiri koraka koje smo dužni uraditi dok smo živi i izvršiti i onda smo ispunili ono zašto smo stvoreni. Sve znači, je to Olođovišanu spomenuo u Suriju Lasar. Znači, tako mi vremena svi su ljudi na gubitku osim onih koji vjeruju, rade dobra dijela, preporučuju istinu jedni drugima i preporučuju strpljenje. I zato imam Šafija ovo suri kada je govorio, rekao je da je samo ljudima mala Sura objavljena, bilo bi im dovoljno ne bi im trebalo ništa više u smislu šta da rade u toku svog života molimo Allaha Đalešanu da nas pomogne da nas bilja uputi i da nam olakša spominjanje Allaha Đalešanu i badet pravi kako treba jer vjerujte kad čovjekov život koji mu je dat ovdje da izvrši to četvira završi posle toga više ne ima povratka ne može uraditi dvoje. Ne može se vratiti i ne može ispraviti ono što je uradio. Ne može da nestane, jednostavno kao da nije postojen. Ne umura ići dalje kako je ovdje u ovom životu uradio, tako će biti od kabora pa nadalje do vječnog života. Da nas sločno pomoge sačuva svakog zla i učini sve dobroj uraboj toliko odmene pa bujrumet. I <tip> zahvaljem časov da dažemo samo nagrad.